Sine moj, pazi na moje riječi. Prigni uho svoje mojem govoru. Ne gubih nikad izočio. ih usred srca svoga, jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. Iz mudrih izreka, poglavlje 4, stihovi 20 do 22. Nedavno sam pročitao četiri knjige na temu bažanskog iscijeljenja od Lilian B. Oman's, koje su sadržane pod jednim naslovom njegova iscijelitelska moć. I tamo sam doznao kako je ona kao doktor opće prakse i kirurg bila počela radi napetosti svog posla i preopterećenja uzimati morfi da bi na veće mogla smiriti živce i zaspati. I onda uz to i još neke druge opasne droge poput kloralnog hidrata da bi se jednog dana probudila i shvatila da nije više ona koja uzima drogu već je droga uzela nju po njezinim riječima ona je na kraju uzimala morfija 50 puta veću dozu od normalne za odraslog čovjeka a kloralnog hidrata oko 24 puta više nego bi to propisao doktor što će reći Unosila je u sebe smrtonosne količine na dnevnoj bazi. Sve u svemu, prijatelji su je tada nazvali kostur sa zloduhom u sebi. Unatoč svim pokušajima, znači kad je sama pokušala riješiti ovisnost i kasnije kada je bila hospitalizirana, ona nije bila u stanju, a nisu to bili ni drugi doktori, osloboditi se svoje ovisnosti. Tako da je njezina sudbina bila da nastavi tako i ubrzo umre. Tada se uhvatila, tako u očaju, zaboravljene Biblije. Ona jeste bila spašena, no nije živjela svoju vjero. To je kao posljednje slamke spasa se uhvatila Svjetog pisma, sa namjerom da od tamo uzme za sebe sve što joj je namijenio Bog. I kako je čitala, počela je otkrivati koliko je u stvari pismo jasno i nedvojbeno glede volje našeg oca po pitanju isciljenja. I dok je tako bila uronjena u čitanje i promišljanje, bez dodatne molite sa njezine strane ili neke posebne koncentracije na pojedini stih, ona je jednog dana sama shvatila da više nema nikakve žudnje za drogama. Bila je skroz oslobođena. i tako je ostala bez ikakvih daljnjih simptoma ovisnosti, sve do kraja svog života. Reče, ako bi me pitali putem kojih sam posebnog stiha bila iscijeljena, ja bi rekla pomoći cijele knjige. Kasnije još doznajmo da se i jedan vjernik molio za nju. Ono što se još čini važno napomenuti jeste da je ona više puta na više načina Pokušavala prestati uzimati te opasne droge. Do to joj nije uspijevalo. Krize su bile nemoguće za izdržati. Bolovi užasni. Psihički napor preveliki za um. A iz one iznad spomenute bolnice su je pustili uz propisanu količinu morfija i straha da ne poludi zbog toga koliko je bila ovisna i potpune nemogućnosti da se oslobodi opijata. Ovo sam dodao ako bi netko mislio da ona nije bila oslobođena nad prirodnim putem kroz božansku intervenciju putem riječi koja iscijeljuje. Psalam 107.20 Nakon toga ona je ostatak svog života, znači sljedećih 40 godina posvetila službi božanskog iscijeljivanja i to vrlo uspješna. Kada su ona i njezina sestra dobile ostavštinu od roditelja, oni su ustanovili kuću vjere, kuću u kojoj cijeli gornji kad bio posvećen bolesnicima koje su doktori otpustili kao smrtne slučajeve, to jest kao pacijente kojima oni više ne mogu pomoći. Ona i njezina sestra bi dakle primali takve paciente i namjesto sa farmaceutskim ljekovima oni bi im posluživali Božju medicinu to je snjegovu riječ i to na sljedeći način svaki dan bi pacijentu čitali jedan sat stihove iz svetog pisma koji se tiču isciljenja i onda drugi sat cijelo 28. poglavlje ponovljenog zakona i nakon toga cijelo poglavlje Galačana 3 sa sljedećim zaključkom i uputama ovo je što želim da ispovjedite Želim da ponavljate i ponavljate i ponavljate sami sebi. Prema ponovljenom zakonu 28. poglavlje stih 61 Moja je bolest, sad imenujte bolest, rak, tuberkuloza, problem sa bubrezima, problem sa jetrom, što god bila. Dakle, moja je bolest, prokljestvo zakona. Ali prema Galačanima treće poglavlje 13. stih Krist me je otkupio od proklestva zakona Stoga više nemam bolest I sad navedite tu bolest Drugim riječima Daću vam primjer Nazvaću tu bolest rak Prema ponovljenom zakonu poglavlje 28 Stih 61 Moja bolest, rak Je proklestvo zakona Ali prema galačanima Treće poglavlje Stih 13 Krist me je otkupio od prokljestva zakona, stoga me je oslobodio od proklestva bolesti i prema tome više nemam rak. Ako je vaš problem čir želuca, tada recite ovako, moja bolest, čir na želucu, je prokljestvo zakona. Ali prema galaćanima 3. poglavlje, 13. stih, Krist me je otkupio od prokljestva zakona, stoga više nemam čir na želucu. Primjerice, ako imate krvnu bolest, recite, prema ponovljenom zakonu, poglavlje 28, stih 61, moja krvna bolest je prokljestvo zakona, ali prema galačanima, treće poglavlje, stih 13, Krist me je otkupio od prokljestva zakona, stoga više nemam krvnu bolest. Daću vam jednu ilustraciju. Koja god bila vaša bolest, nazovite je zakona. Ispovjedite da je ona prokljestvo zakona i tada ispovjedite Galačane 3.13. Krist me je otkupio od prokljestva zakona, stoga više nemam bolest i navedite bolest. Želim da čitate ova dva poglavlja, ponovljeni zakon 28 i Galačanima 3, uvijek i iznova. I tada svakog budnog trenutka, danju i noću, nastavite ispovjedati, stoga više nemam i navedite bolest. Prema njezinim riječima, oni su jedva ikada izgubili nekog od tih bolesnika u sve te godine. Zamislite to. Što će reći, preko 90% ljudi koji su bili poslani doma umrijeti od strane doktora je na ovaj jednostavan način bilo iscijeljeno. Ona priča kako bi pod normalno u toku jutra ili dana dok su ona i sestra u donjem dijelu kuće pripremali hranu ili pak čistile kuću, čuli kako gore na katu, gdje su bili bolesnici, obično nemoćni ustate, netko skače i viče i silazi dolje i uzbuđeno govori: "Ja sam izcjeljen, ja sam izcjeljen. Isus Krist me je odkupio od proklestva zakona. Isus Krist me je odkupio od proklestva zakona i ja više nemam bolest." Još je važno napomenuti da tim ljudima na početku čitanja, to jest upoznavanju s ovom istinom i svetog pisma, to uglavnom ništa nije bilo jasno. Nisu su mogli povezati Kristov čin iskupljenja sa njihovim stanjem i ozdravljenjem. No kako su iz dana u dan slušali ili čitali, tako se istina sve više probijala do njihova srca, vjera je sve više i više rasla, po Rimljanima deset, Stih 17. I to je onda dovodilo do iscijeljenja jer mi primamo putem vjere. Po Marku, peto poglavlje, stih 34. To jest, biće će nam točno onako kako smo uzvjerovali. Po Mateju 8, stih 13 i Mateju 9, stih 29. Kenneth E. Hagen se je dao truda jer i njemu je ona sa njezinim knjigama jako puno pomogla u njegovoj bolesti i kasnije u službi božanskog isciljenja pa je po istom planu sakupio stihove iz svjetog pisma te onda to također koristio u pomaganju bolesnima. Priča sam kako bi snimak ovog popisa znali odnijeti u bolnicu gdje su medicinske sestre i doktori bili duhom ispunjeni kršćani te bi im naložili da puštaju pacijentima koji su u kome taj snimak i to bezprestano po cijelu noć i cijeli dan. I to bi znalo rezultirati u tome da bi se ti ljudi jednog dana samo ustali iz kome i rekli ja sam iscijeljen i počeli citirati stihove koje je njihov duh slušao dok su oni tjelesno bili u kome. Slava Isusu! Ovdje vam na uved dajem stihove iz Svetog pisma o iscijeljenju kako ih je posložio Kenneth i e. Hegen. uz molitvu da će Boži lijek raditi i u vašem slučaju što se od vas traži jeste da uzimate ovaj Boži lijek svaki dan najbolje kao i ostale lijekove tri puta na dan u zagradama sad dodajem kažem to jer se sjećam svjedočanstva poznatog Derek princa. on je naime bio tijekom drugog svjetskog rata u službi u Africi u medicinskoj jedinici i obolio je od kronične, to jest neizlječeve kožne bolesti, te prove proveo u bolnici pred kraj rata 12 mjeseci ležeći. Kako su mjeseci prolazile, on je sve više i više postao svijestan toga da ga doktori neće moći iscijeliti, što je bilo razlogom da sve više i više pada u očajanje. Budući je već bio kršćanin, on je sebi govorio, ja znam... Da ako bi imao vjere, da bi me Bog iscijelio. No uvijek bi dodao, ali ja nemam potrebne vjere. I tako je on u očajanju ležao u bolnici dok jednog dana nije našao Rimljane, desetopogladlje, 17. stih, koji su se sa svojim svjetlom probili u tamu njegovog očajanja. Vjera dolazi slušanjem, a slušanje po riječi Božjevi kažu Rimljani. Deseto poglavlje 17. stih. No njemu je zaokupilo pažnju ono vjera dolazi, što će reći, ako je čovjek nema, ona može doći. Nakon toga si je dao zadatak da će početi čitati Bibliju od početka, te obilježavati plavim flomasterom sva mjesta tamo koja se tiču ozdravljenja, zdravlja, fizičke snage i dugog života. Rečeno, učinjeno. Na trenutke nije bilo lako ustrajati, no probio se. I nakon dva mjeseca je došao do stihova iz Mudrih izreka, poglavlje 4 stihovi 20 do 22. koji su mu zaokupili pažnju pa je onda razumio kako mu tamo njegov otac otkriva sasvim jasno kako doći do zdravlja kroz božansku riječ. On je onda pažljivo pročitao tamo ukazane četiri smjernice i odlučio ih se pridržavati, to je staviti te riječi na probu, pa je nakon izvjesne unutarnje borbe na njegov zahtjev doktorima prestao uzimati ljekove koje su mu oni pripisali. On je namjesto toga odlučio, a kao vojnik u medicinskoj jedinici je to dobro znao, uzimati Božji lijek na isti način kao što pacijenti Obično uzimaju njihov lijek, znači tri puta nakon svakog obroka. Zatim dodaje kako mu je tada Bog progovorio jasnim i kao zvučnim glasom. Kada doktor čovjeku daje lijek, upute za korištenje su na boci. Ovo je moja bočica sa lijekom i upute su na njoj. Bolje ti je da ih pažljivo pročitaš, da stvar bude bolja. Nakon toga su ga iz Egipta preselili u Sudan, zemlju sa jednom od najgodih klima u Africi gdje su temperature bile i do 52 stupnja Celzija, što bi uvijek pogoršavalo njegovo stanje. Sve je u okolnostima koje su ga okruživale bilo protivno njegovu stanju, svugdje su zdravi ljudi oko njega razboljevali. No on je postepeno shvatio da ispunjenje Božjih obećanja ne zavisi o okolnostima u prirodnom svijetu. On je jednostavno nastavio uzimati Boži lijek tri puta dnevno. Nakon svakog obroka, on bi prignuo glavu te rekao, Gospode, ti si obećao da je tva riječ lijek za svoje moje tijelo. I ja je sada uzimam kao lijek u ime Isusa Krista. Nikakvo se čudo nije dogodilo, nikakva iznenadna promjena, priča Derek, no nakon tri mjeseca u bolnici u Sudanu, on je jednostavno primijetio da nema više nikakvih simptoma na svom tijelu od spomenute kožne bolesti. Riječ se pokazala istinitom i doista ozdravila cijelo njegovo tijelo. I ne samo to. Prošle 35 godina do ovog svjedućanstva a on i dalje nije imao nikakvih zdravstvenih problema. Zatvaram zagrado. Dakle, ono što se od vas traži jeste da uzimate ovaj Božji lijek svaki dan, najbolje kao i ostale lijekove, tri puta na dan, u molitvenom duhu i u vjeri da ta riječ doista iscjeljuje. I ona sigurno neće podbaciti u tome. Lilian B. Omens ima poruku za bolesnike koja se mene izuzetno sviđa pa kaže. Koliko ja poznajem područje, Boži se rad obavlja danas poglavito od strane muškaraca i žena, koji su bili izbavljeni od fizičke baš kao i od duhovne smrti, ljudi koji su bili ostavljeni umrijeti od strane moderne medicine. Ja mislim da bi mogla smjesta dati imena stotinjak takvih, a postoji još praznina u postrojbama vojske kralja nad kraljevima. Ako ste bolesni, istupite i primite isciljenje i onda idite i radite za njega. Fantastično.